Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioiel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu: Voi turna din Duhul meu peste orice faptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci. Tinerii voștri vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor-bi visuri. Da,